افامن کان علی بینت اولما نه مفسرین وکم مفسرین وای مراد د دین یو یهودی ده چې مکه ته راغلو زکر صورتو چې د مکی صورت ته صورتینوس پسې ده د پنځم فغم کال صورت ده نداء مکه ته هودی راغلو نداء غنه الله بیان کئ ا سوچ چې بدلیلی وې تر شایدون اولګې د سره یو ګوا د الله نه ینه يهوډی راغله را هغه اسلام شته یی افقاده نه کتاب د موسی او پېښو مړه بنی نه دا کسان چې د دلیل ایمان بارا دی په قران فضا مانا غلطه ده زکه دا کمرو اړتیا کیږي راغله مفسرین چې کړه کلام ته نه جوړی نه ځان نه به استعمال کیږي يهوډی نو اول که ته داو پای کیه وېډی کله راغله کوم حدیث کراځي هاتان کلام نه جوړې ده نه تاب ورسره دا کیه چې وېډی راغله ټیک دی یو دې وته ځواکلم خدای روحت ماته وخا یا چې کوم روایت کراغلی روایت کو نشته نو, نو بعده دا جواب کوي ا بادي دې جواب نو وخته چې دې کې غوښتیا دا الزام په مونږ راځي که کم دلیل سره موږ اوه کېږي راغلې نو هغه ولا کېږي دا آیت مدنی دی دا مدینه کې نه درشي مطلب دا عبد الله ابن اسلام ته مراد دی محمد رسول الله په دليلو او لکه محمد سره عبد الله ابن اسلام نې ځان دم دا کوم روایت را دی کی عبد الله ابن اسلام دی آیت مدنی دی دا نه خبره جوړ نه شنو آیت مدنی کا دا فون ته ځان نه جوړه انکه د پیغمبر تفسیری د صحابه منم او کنه څه د استعمالي چې لفظه ورته جوړیږي تیز جوړو نظام د آیات نه مراد نه يهودي دي انو تن عبد الله عليه السلام دي آیات معنا افمن کاننا او اسوک چې په دلیل ده دالانا محمد رسول الله بینما نه عقل من عقل مندي او ازوک چې پاگل من ده ده د الله بیان د محمد رسول الله د عقل مطابق دے. یعنی دلیل دے. منہو اولا گیت دی ینه دلیل یې قریو سره دی وایېلو شاهید منحو او لګیت د سړی سره د عقل مندای سره د دلیل وحی شاهیدن قران او لګیت د محمد رسول الله بیان سره یوغوازه لانا قران په دی راغی د محمد رسول الله بیان مطابق د عقل او د عقل مطابق وقهم را ل دلیل وحی وَمِن قَبْلِ كِتَابِ مُوسَى دَلِيلٌ نَطْلِي او پخا دينا د بيان نه ته د عقل مطابق دي او قرانم تهي دي کو پخا دينا كتاب موسا او پيشوا مرباني دليل نطلي مو په يعني دروړا دل راي يمکه مطلب دا دي چې د محمد رسول الله ص بياند عقل مطابق دي او د دي عقل مطابق دلالات طرف نه ګوړا قرانم په دي راي اقلند دعوی کې مرد دی نه په دې سکار کولی شي ا قرآن په دې راهه چلا الہ الله شاهد نه قرآن او شاهد نه مراد لا اله الا الله دانو کې چیرشه او قبلی دلیل نقلي قرآن دا بیان مولا اسلام کړو اوس آیت مخکې سره ملږي او هغه احتمالات بعیدتي مفسرین جوړو اسی جوړ کړو و ملک سے بلکلی فرق او ملک صاحب لیکلي دي نو فرقال خيار واستفغه ده چې په احتمالات رواني او کو قوی معنی ندای معنی نو کې بیان وشو نو آیات راړه داغه مشتمل په الله سره او اسلام د عقل متادق دی د ایمان لټمه کتاب دی کتاب او عقل ورنقل هغه ایمان لټم دا ذکر کړي چې اسلام احکام د عقل متادق ک زکات ته ک مزدے ک حج کرو جلا خطابی مال مسنن کې عمدہ ذکر کای چې د عقل مطابق دی داویږي به کتاب پدې فن کې حجت الله البالغه رضی الله چې او سره ګوری جزو شریعت اسرار معلوم کوم ناغدی ګوری لکه حدیث کې راځي hazardous حرامانه علاج ګوری امتی الله سرا شپن بناړي او رام کړی نو شاشه به وایي ما شرابه ته باشي به لري کناړي له لږه ځکه لا کټونه چتونه د سرو جوړي او غریب خلک به مزدوري کوي تهدید بدمال دمال نو مالدار خو بالکل بي دي نشي اوبه او غریب برقه ته به در شي نه عبادت مخاتشي دیو جنه داسر دي تاري اور چونکہ شیخ امتیو نزائنک شریعت خود الاجیس کا دعا سر گئے دعا نہیں گئے حضرت شاہ سے اسرار ذکر کئی عز شیخ علیہ السلام ابن تیمہ کتاب کتاب العقل والنقل ابن قیم نونیہ کی کارک علی داخی ذکر کئی فقرہ کتاب العقل والنقل اللذی ما فی الوجود لہو نذیر امسانی کتاب العقل والنقل لشیخ علیہ السلام معفل وجود لو نظير نساني دانګیده ابن رشد اندلسی دا کتاب دی پدې فن کې تکویمل لد الله پدې فن کې چوسره شریعت اسرار ګوري چې دې کې سسر دی پاکستان کې جوړ شو پرمبني کال اسمبلی کینې استان نو پیدا شو چې اسلام کے غلام نیول دا ظلم دی مراین نیول دے دا ظلم دی او که څوک کوئی دا انصاف دیني جواب دي اخبارات کې دا سوال شای شو انسان 1948 کې دا سوال شای شو هغه وخت مانا تاسو چاو مانا غلامي انصاف دی زکه جنگ په ډري طریقې یو جنگ د جرمني دی دے. او د جاپان اگر کی دشمنونی سی نو اگر قتل شوٹ کی دا گئی قانون دارے کی دشمن باندې دلاسو برشه نو ټوټی کا ادرم قانون د امریکې او د انګلېز دے چې دشمن باندې دلاس برشه نو میقیدې کا ادرم قانون د اسلام دے چې په دشمن دلاس برشه نمرایې کا نو چې شوټ کې جنندي ولا اخلاص کړ او چې زندان ته دیو اچو نه حیوان دي انسانیت یو له ختم کا اته مراه دې ته نو تربيت یو کا فائنانا سمونو مرشدن کتا سودا غینه اسلام له تر ازادي کړي چونګه غدا الله باغيو جنگي کړو نو کارو کې اصلاح له اسلام یو ازادي کړي مالو رور کړي نو پدې درو کې مې کم انصاف دی شوډ کول انصاف دې چې بالکل ختم کا کنا چلوه کال جل کې اوساده چمرشي جن کې او دا حقوق انسانیت ختم شي دا انصاف دے کلا دا اغا تربیتو کا اچھے کلا تربیتی ہو شو حقوق اغا لحقوق ظلم قانون دا نور دے ند دی اسلام دے دا ند دے اسلام حر قانون دے انصاف دی حلا بینت ان محمد رسول اللہ بیان پا اقل مندے مطابق دے چیدہ اقل مندی دے پینزو وقت نور دے فرض احداذ انسانیت کمال ده ځکه کومز ماځپخین نی نو دنیا کې به انسان د خپل غافل پاتشي رسول الله مترما غاو په اړه نی نو دیو جنه وړی چې پړیمینسکي موسکو چرې د یالال شي ماځګر اړ یو سره خپل کار را غونډی نو کړه ماځګر مزنی نو مطلب بایدای چې دنیا را غونډو دکانچې کا صفه کا چیرې ترام لا ماخام خام اړ یو سره خپل مقصد مشغوليږي نو کله ما خام نوز نه نوونه مقصد دیر شو ماښتان مس کنه نو زمون انتها په خوب راغلی و دویو جین حدیث را دي چې د ماښتان نماز مسخه خوب مقضوو دي دا وی مقضو دي دا دې مطلب ده چې ستاد ویخه جن پر موز باندې ختم شي اځما سوتان په څو کوریا سمر باد له شا فقا معطن نموس پس خبر اترې ناروادي داغه حکومت څه دې زکه چې تو د کېګینو خبر نه پښولو شی نستایختي تم په خبر راغلي نستایختي تم د ویخه دې په موز راشي چې موز یو کو نو سر کې جوړ سار د غفلت وخت دی اسقر ولل مشرکین بیان یو ک ته چې ته اول کښورو کې سبا نو دغه په عبادت وکړه ختمه دل دیو په عبادت تي ماخوتن اشرفه کې دل دیو په عبادت کی اپمېسکی الله یادو نو په پنجو وختمو نه وی نو, نو یا به انسان د هریط جوړ شو یا به غوی جوړ شو یا به غافل نو دا حکمت له پنجو نو داغه دا 10 کتاباندې څو ګنمندي چې ته بادشاہ ته وځي الله تودې کې تن لريش کیا ما ستان خو بد دي سر خو بد دي نو مو کوینځه ناسته چې عبادت کې کی ناسته د نتی سبب ته ناسته اوی فشار دې دیواله توله کنه عبادت کې ویخ ناسته چې تاوجه دې چې ته خبر کې او غداسي نو ته خبري چاته کې چې قرآن ته دا اسرار ده شریعت دي چې اوسره په شریعت হুইږي نه غوړ پوری اقل د عقل متالبت دي دا آیات معنا دار دا. افمن کان ااسوکه ده پاکل مندای باندې د الله نا چالا ولا کل مندې ور کړا افمن کان ااسوکه ده بیان ده د پاکل مندای باندې د الله نا افمن کان بیان هو علی بینت من ربهه ااسوکه ده بیان ده پاقل مندای د الله اولا گیت دے اقل مندائی سرا گواہ دا اللہ نا دا اللہ دے طرف نا گواہ راغے برحان بیان دلیلوں راغے دا اللہ نا اپا خواہ دینا کتاب د موسیٰ او پیشوہو او بانی نتا اکسان چی پا اقل مندائی پوئی گی ادا اللہ پا گواہ مل کئی ریمان براری پا قرآن اسوچ گوبری کی پا قرآن سرا درڈلونا احضاب یہود نسارا یا نور ڈلی منابکین کافرین نغورلوز دو سرہ دے فرنار موئی گرو غورلوز دو دے نمو کہے گا پشکی دو قرآن من ہو قرآن امو کہے گا پشکی دا اللہ نا مو کہے گا پشکی دو محمد رسول اللہ نا دا بیان پورا در اپنا لیکن اکثر خلق نمانی ومن ازمو سرطینس کم تر شہدے اصوک دو ظالم دا جانا چی جوڑے پا اللہ جهوی دا بیان چیر دا خوینو د قران د خوینو دی یا بلا شرکیات کوي او ایفرایلی دی کی جوړی په الله درو دا کسان په پکې شې او و ای جوان جوان نیکان بنديان جوان فرشته دا دیا کسان چې دروغ روح ویلې پراپ نو بو یالله خبرات دانتی پدالمانو آ کسان دي چې بندولې خلق دا الله جنالټوې کوګ اده پاخره تو کافر ندار کسان نتی کمزوری کون کی الله د دنیا کې کفاره عذاب راوړي نشي کمزوري کوي فای انشته د ایله به د الله نن مدد ځان د چون بکې شي دله سزا یا نه من داسه عذاب اورږي راغې انتها د چون بلا انتها ان دې دې کې پکې دې او دې له قران ته خير ته ان دا لرياز غزان ته نقصان کیوایته خلذانو نه اروک پښیدینا اجري جوړ دی جوړ کړو اوبو ته ورشي یقینا لا جرمه یقینا معنا لا بد ا څه کوئی لا, جرم نشتے. جرم لا شک لا جرمه خلاصې نشته الله جرمه لا شک کا شک نيک یقینا دای په اخرت کې دی تاوان یې یقینا که سان چې معنی راړې پس الله تعبدو الا الله ایمان لڑا یعلمو مای سرونو مای یجنون عملو کنیک و اخبتو اخبات عجزیتو وی اللہ تا عجز شو انابو وخشعو اینابتو اللہ تا اللہ تا عجز دا کسان دی جنتیان جنت کے بار میں شاید صفت دارو ڈلو یو ڈلو چا غیر اللہ کتابو مانا عدم دل چې هغه د خدای کتاب له موږ کل شو کلام والاسم پشانندون ادګون والبصير واسمي ادل جن کوری دن کی چې کتابونه نه نهون شه قرانن ادګون شو څرینې شي برابر دي د ډول په صفات نه نو لیازنه اخلای ولذا الله کتاب نه ادي مخي ول اوس پرې دلیل لا تری پېش مسئلے دا الله تعالي د نقې دلیل چې دا بیان چې د عقل مطابق دی اوس پرې دلیل نقلي اته آیت لګل مینوواله سلام قل قوم تا نو نو ویلو ز ما مکه صورت انني لكم من بشير ونذير هغه سره متعلق هر پیغمبر د بشارت او نذارت املګل میو په خبره باندې الله تعبد چې بندگی مو کوي دې الله نا اکو مو کرا میرے ګم پتاس باندې دادا درنا نا کې دادا عبدالرز درنا کړي دې الو يم نو کله صفات په کبیر راړي اکل صفات په عظیم راړي اکل صفات په عظیم راړي ذکره ټول صفات نه نو یوازې یو صفات ذکر کی بدای کې ذکر کی مرات نه مجموعه د غمر درنا قادر لويہ ادر سقئی نوې متبره اگزا نو چې کفر کړو ز قوم زنو حنا مون ني پشان ګندې مون تدا مثلا نظر راځي تعال درځي معنا دا مون توه نو شو تا تکیږي ان ني ني مون تعال چې روانې تا پسه ځاګځمگا لاندې خلک په اراضل درزيل تا فسي چې کوم روان دي کستا دا خبره د فائدې و مونږه موتبره اول منلې و معنی دا استا دا خبره زکه غلطه ده کیسه خبره اجزان و منل معنی دا مطلب له مونږه عقل من خلقو مونږ به په دې عمل کړو باد ير را سر سري رايواله دي زور نه دي خو جي تا ته سووي نوګه مني انيشته تا ظلم مني قروااله بلکي مونږ مان ته وي درو جان نووي نواله اسلام اي قوم زمما خبر ميرا کوي کينز بدلي سرادر اپ پیغمبره تفدلي دي هر پیغمبر وي ته بدلي اپمن كان الا بينتين نوهم حدایتم انکن تو علا بینتین ز په دلیل دربنه اغه مو کې معنا کړي او اغه سره متعلق افمن کان علا بینتین نو مې انی علا بینتین اراک الله مالا مری ربانی د خپل طرفنا فومیت علیکم اشتباب به شپتاسو اومیت لندال شپتاسو <سؤال> تاسو را اندې سه <سؤال> اشتبابونه ده ماته خ라이 مسله او خیلا صحیح نفحمیت علیکون نشتباو کریشو آپ پتاسو باندیک غمیت پتا کریشو آپ پتاسو مسالا سمعنا غمیت پتا کریشو مسالا پتا کریشو بینہ پتا بیان انسی کا مفور مجول سی غدا نائے بفاعل بینہ رے فہمیت نشتبا کے شو پتا سو باندې پري قران کې چا اشتباھ پرستاو نه سنو شیطان فہمیت علیکم نمشتبه کے شو پتا سو باندې انلزم کووا او بلغوم دی مسئلے لتا سرا سمانات تا جو انکار وکړه نو چې تا ځه انکار نو زه در سره لګورم رچتا ځان گمراه کړ نوځي تاسو سره په دور لا غوښې شم انلزمكموا نو بلغوم د می مساله لرا تاسورا انلزموا فاعل دی ده او بلغوم زه ها دې مساله لرا تاسورا احال کی بدغنن کی زید سره غوښې شم لا غوړل کی تاسو بدغنې نه زبا استو د صدر نه چم ايا قومان غانم تاسو نه پدی مال ان دې جرت ما غدا الله تک انين ترون کی مومنان را تر شرن ترول زه مومنان را نه پریدم چې زه د مومنان را, را پریدم همیشا اندیا پت غید د موحدین کلام کوي زغد مومنان جماعت کوي دا نه چې زه دا جماعت پریدم دا غوږي زمانی ملاده بېمان ان دوی مخامکه جن کی, کی درطا لیکن هم تاسو قوم جاهلان ای کومه شبد مینداد کی دا دا ته وای ان تر تم غزا د جماعت نه وتم تمام پر غدانو زواد اعظم مستعکم اوسن چې جماعت پی دی اور اعظم نه مستعکم فرائض زګلی کړي کنه ار ځای کې د زلیلا بېمان درو جن کله جماعت تنظیمی نه دی په کې زروي یې راپو په قداه لس اتر از رابا نه خراباینو یا <تصفيق> ر خدا سو رځی جو یعنی پدې کلام پدې دي چې زړه جماعت په زم د مؤمنانو اذر ترکم ولاۃ لکم اقامت مائند د زو کی کپره د مؤمنان نتاص پنار لای انو انتا سمات خدا الله خذانی دي انو پېغم پټ ال عارف والله دے مسلوہ یعلمو ما تسرون وما تولنون یعلمو استقرحا ومستودا بیعلم بیعون اقرار وَلَا قُلْ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبُ انوام چه زفرشتین دانا چه گنزر سبل جنسیم بے انوام اغی چه بد لگی استاسو پسترگو کے ازدرع بد لگی دل سپک لگی دل کم خلک استاد پوستر کو کی سپک لگی چا الله با دایلا خیر ورن کی تاس هو تصبوګوري نو زدانم کی خو به خیر ورن کی یقینا الله دایلا خیر ور کی تاس دری ول اول شیر بل علما یدری لک انت عشر من الیدری کی ور باندې کې الله دې ته خیر الله خو په پاج چې نصبونه دای کې دي انی کچری زو جماعت پر دموحدینو পোষণ موحدین رشم بدلمانه اته زار نه دې چې سره ورته وي د موحدینو جماعت کې شامل شي پر جماعت مضبوط کې د ذات ظالم بناستی فلم دې بدلته وي تاسو نه ورتي او هیڅ جګړې نه شته دا ظلم دي او دې انوه جگړې وګړم سره نو دې کریم سره جگړې ښارز دا جگړېستا خو بلا خبره دي نه هو کسر راشي نه بلا خبره دي نه خدغه خبره دی نه لاله نو رالم تا داتېم کې تدریشتونو نه نو نو نه د شرک ته تصرف را به شی تاسو په یا تاسو پر یا تاسو سره الله را شی دا الله ان تاسو الله له کمزوري کوونکی افاده به درکي تاسو دا ما خير کوي نوصي خير کوي ا که اراده کوم چې خير کوي تاسو کذ تاسو ډیر خير لټوم نو تاسو له الله چې گمراه کوي تاسو الله کذ علم کله چې دې چې انجام او انجام خرابو نو دیرو ډیر اللہ رب دماغ ساسو دے اللہ تباو کردو لے شئید اوائی کی جوڑکو درونو wie. محمد رضی اللہ علیہ تصالی حر پیغمبر تے مفتری ویڑی آو دی اوائی کماجون کری درون فعالی اجرامی نرما جرم درونو گو دے او برا مانا فعالی اجرامی کتاسو دعوائی چې منگای تسنس کیو او درو جن ديني راوړي همون ځای ديني نوارو او جگړې جوړکي کدا جگړ جوړ ګناي نو فعل اي جرامي نو ما باندې جرم ددي خلاف دي تاسو وايي کینو جگړ جوړته مخه اجازه ته نه اشاره یا نو قد اجازه ته نه فاخر د جدالنا ک تاسو وايي چې د جگړ جوړته د قسم یا ياسري اشاره پورته کړل دي کدا شر وي او دا جگړ وي نظم باندې جړم د دې شر ده او دا شر نه ده حضرت دې ځان انداوي چې جړمو کتاسو او رسول الله تعالی چیما راړي ستاسو قوم نه اگر اغه کسان چیما نه راوړي چا چې چیما نه چا دي هغه درېځه مو نو درېګین غوین دي موږ هم ځین کېږه پښې باندې چې دی کوي اژوله کېشته ده موږ په فادات ازموږ پامر آینه نازما پهوکم ازما پامر او خبري باندې کېما سرا په بارد نژاد ظالمانو کې کم کسان کې موشيکان دي نظر خاص باندې کېما تا په بارد ظالمانو کې ولې باغې ما حکم کړلای چې ډوبې انه مغرقون ما فیصله نن وکړان چا کفر کړي شرک نو باغې دا فیصله ده انه مغرقون یقینا ډوب شي دي اجلوبل د نو چې تیر وشه په د باندې یو رنګ کوم نه ټوګه وکړې مونږه سي دیونه دي پوه چې ټی جوړ کړې ده هنو ټوګه وکړي نو وای نو ټوګي کوم سره نو مونږ هم تاسو په لوخاندو لکه څنګه چې تاسو خوان دی ان توفان راځي نظر دی چې په وشه او په یې نه آ سو تالمون او په یې نه ا سو چرابیشی تاذا چر سوا بکی غلرا دا ذی ویول راډ اشاره ده ته کې د اخراه امتحان تکلیف د قسمتې یو تکلیف ده لیل خیزی یو عذاب را لیږي د شرمور د لپاره حضرت الله تعالی اځین قسم عذاب در لکا را لیږي د رفی درجات لکان بیا صالحین پاغین تکلیف ناراضی لکه اگر یغذی نه اگر الله در یو چتای له حدیث کرا دی یو سری درجه کم هی نخدای په بيماري راوي نو عذاب یو زی نه دایو زی ذکر ارم انا دل بچي بدبان یاداب میشا اتاچه چراغ دم یو کوم اجو جو تنور کوج تنور نو تنور کی خوبي کينه او چی شي لیکن غضب دو خای چراغ تنور کو بو سوارک په دې کې هر من کل شین جوړي دوا کم سیدی نا چطا کردی دی بچی دی دانا چی در مخلوقات من کل لین دو جین دا حال شینا در دو آ زان سر اپورتا که مگر مو پورتا کو فالطبر کیاسو چی پاہبانی حکم تلللے چیز زالیمان ڈوبوم و من آمن اپورتا که پکشتای کیا چا ایمان نورا را ہے سردنم اگر لگو مصدرکی او حدیث را دی کیاویا کا سب تو سبین تاویا نشیویلے صورت صافات کے رست را دی علیہ السلام بنی ایمان صرف اولاد را را را اغدری دامنو سام حام یافس سام دا عربو نکو از اندوستان او حام دا حبشو نکو ایافوز دچین روس نیکو دے خلق ایمان داوڑے ہو او سلرون دے کنان نور آوڑے کنان بیمانہ تلے ہو کہ قرآن ذکر گئی او داقی خضر ناقی ایمان داوڑے ہو صحاب فات کے دے دے ذکر گئی و جعلنا ذریت اہو او ګردولم اولاد د حضرت نوبا کې نو كنور خړکړ دا ويم ذکر وکړه صفات کې آیت واه ويا ولقد نعنا نوهم فللم المجيبون ورجیناه اهلوه منل کرب العظیم نوب هغه تا بر می د مصیبت نو خلاص کړو وجعنا ذریته هم الباقین او می ګردو دنیا کې دا اولاد باقی نویا کڅ چنورو ندنو دبر خوش پک کسب درین ګیندې درځامن نبه قران ذریته هو لوي یوغه حدیث باندې سندن کلام دی لموستدرق دیم دا حدیث مضمون د قران نه خلاف دی دو دا قران اور قلیل او لزو ته کثیر ویل شي جمع کثرت دیم قران وای ذریته هو نه دا حدیث ځام چنه ذارب وقال او نو والاسلام سوره شې په دې کې تول دې د الله پمدا دي او د الله پمدا بسم الله اجر او ها دو خا پمدا دي تر دار په اوږه کې جديګي دو خا پمدا هدا خا پمدا دي مرسا او اجر مسترون دي مجرا مرسا به معنا دې اجر ارسا ارسا درېل مرسا لېګل ایانا مرسا امکی لسی رب زمان بغنگده می ربان ادعا کشتای روانو پده خلق زرا پچپو کی پشاند گرونو موجون داری لوری چپی جنیا اچغل کنو خبل او دا بچه فی مازل پا کنارہ در کشتای مازل من السفینہ پیش اند په پا کنارہ لانبوی او مازل اندینی او دا زی فماذلن <سؤال> برتا د دین دونو نا شو د دین نا ان دی نبی فماذلن قبلتونکو د دین د پلا چګای دا کر یا بونیم مقلا ای بچوریا سور شنسرام <سؤال> کې گا سردا <سؤال> چادرانو سور ش ایمان راړه معنا راځه سور ش ایمان راړه هم کې گا د کافر او د کوفر سرا منل کافری نکافر او مگر اکیگاما رازا سورشا او ایده بچی راوشم غر تا که بچ بکی مالا دو بون زر لانبو احم لانبو ظلم یعنی سمانا تاثر نکیگام داغی دین نپ ریدم او زر لانبو احم فیما ظلم پطرف که او نوینو علیہ السلام اید بچیا قالوا <سؤال> اذا رابشم غرتاب بکی ما دوونه نو وی نو আলাইسلام لا عاسما نشته پکون کې مرادي د آزاد د خواینه سلور معنی کوي مفسرین یو دا عاسم اسم فاعل امر رحم هم اسم فاعل <سؤال> دي معنی ده دا ورزید اسم فاعل <سؤال> کوم لاسم الرحيم نشته پکون کې مگر رحم الله نن بچاؤ دچا نشتے لا آسمان اللہ راحم نشتے مگر راحم الله نو بچیا لا آسمان اللہ الله راحم اللہ دے ادوین درے چاسم کو معنی دخاؤن دے اسمان یعنی معصوم او مر راحمم کو معنی دے مفہول دے نمانی دا شو لا معصوم ندے بچڑے شے مگر مرحوم بچے پاس ہوگے چراہم نو بچیا راش اچه رحم دربانیوشی اب بچ بکرشی لا معصوم اللہ المرحوم نشتے معصوم مگر مرحوم اترین معاصم اسو فائل دے اور دا لا دا لا سما اللہ المرحوم نشتے بچ ان کے مگر آسو چپا رحم شوئی نو پتا بچیا رحم ندے او بلد دے اکخ لا ماسوم اللہ راہم ندے بچے بچے مگر اللہ راہم مگر چلہم پیچھے اے بڑی کی لا آسیمان یوم نشتے بچوں کے انرزی دا عذاب دخواینا اللہ من راہم مگر رحم کون کے کیا اللہ دے نشتے بچے انرزی دا عذاب دخواینا اللہ المرحوم مګرا سوچ پر همشه دے او لاسمه نشته بچونکې د امر د الله نه مګرا سوچ په جار همشه دے انشته بچې نن رځي د امر د الله نه مگر چې را هند ته رحم کړې هراره کې چپا نوشو د رښونو او ایلو شو ازم کې اون غرا وبو ایبلی ای اون غرا وبو کا آیا اسمان بند کو وبو ا شو افیس اللہ شکار دا اللہ او د دا کشتای پجودی ہوئی رشو علاکتی ظالمانو تا پر ویدلی کلی دی چی نوحی کار سڑیو دا عراق پا علاقاو سیدو دا برن دریاب بند شو دجلا نو دا آقا دا خیالو چی او دا ملک ٹوڑا موار دے نو آقا خیال سڑیو کشتای جوڑا کرا نو چی کلو آر اولی شی برا غرونو او دریاب ده دجلیر آره نو بچ شم دانا چه پتول دنیا توفانو دا پر رید پل گتاب کری کری ماور تا خطو لیکم چه تما پور که چه قرآن خود توفان در طول دنیا ہوئی نو تد آغی تعویل که او چه کم گوید که کم خبره کرشن محراج دی کری نو تد آغی تصدیق که رامتنگ چندر جی محراج دریاب کے لنبل نو لپا اید او گوڑا کرمائی پا کرا را گئی نو کل چاکا پزان او با اچولی لنگ والیو نو چے نو مجی رامتنگر تا سوالو کن چے ما بیا دریاب تاغوز زبادی نو رامتنگر اغمائی دریاب تا گوڑا نو دت ریدا نو رامتنگر خدا سیتا हनुमान ओ तोत तोला हिंदवान लिखी आदाय जज़ीर अल लंका لنکا د هندستان نکته په سمندر کې جزیره ده انومان سیتا او توت तोला لنکاتا نو رامچندر دې خپښ نوغه د دریا بغاړه تراغه نوغه مې بیا د ټوله سمندر بادشاه نو غراو ته رامچندر ته چولي دي وېداه سی دما قصد سیتا انومان توت तोला نو مې ځان و نو ټول دنیا دوبشه سمندر اوخه او ټول دنیا دوبشه نو مې درن څنګه در خبر هم نه ني دا خبر نه مني ما ټیکل ما معاف کا زموږه سره باسه نو دا یې روستون مې صورت کې را دي زم ما باسه دا دې ورچنه ده پوسوکا ودل ته د انسان او د منسمرتي او د وېچ شرع هغه مانی او د قران نه مانی دا یو غا نو کړو اواز که انو اجدي پر نور رط نوې پاجي کې الله زه زم ما د تپاره نه ده اواز د رښتیا تا الله جل ذا استا آل بچو اته فیصله کون کې فیصله کون کو نه نو عليه السلام حضرتنو با قیامت کے دعاو در پیش گئی کہ ما دوئی دو سوال کرو اللہ نو منظر کرے دادنو اجتحادو کہ قرآن کے اہلی ویلی بھی اللہ ما تاک واہی کے اہلی ویلی بھی نو اجتحاد جاؤ کہ اہلی کے خدام را رہے زو پندر کم چنشیدنا پونا سمنا اعزو کا پندر کم دبادر دے خبرے کہ راحت انتکونا دیو جنمو فسین لکی چې د دې دی کې د جہل صفات نه ده ان مفول لو ماذو ده انني اعذک قرات ان تکونه ز 15 کوم د دینا چې تط جایران کې نشي یعنی صفات جاله نه ده کوي زکه اسی توای ز تا 15 کوم کې بدمان ش سره نشي نو سمونه شي ذو تعالى پاندر کوم چه تدنا احض و سرنشه مودودی دیده ایلی کلی دی چه حضرت نود جاہلیت جذباوا چر تا چه پراربای خطنب پایجی چه مفولو دی محضوف دی مانا دادا اللہ او ای زباد گرم چه تا محضوف و دی نشه امودودی ہوئی چه محضوف دی او ای زباد گرم اینی آیتو تصیرم دا مانا کئی نورم کئی زب پندر کوم زب بادای دینا بد گنم کی موسوشی پجا آلات تا نو چه غراوی زب باد نو مطلب دار دا کار نو شکنن نو موددی وي دار جایلیت جذبا اسی ته انصابو کن دا عام قایده ده نهوینا دا مخصیلی نخلاف او در خلاف کې نه ری پیده چه پیغمبر پاک پاچی نشی چې پیغمبر معصوم نشي ان دا تحریف دي د پاره کوم چې پیغمبر بدنا شي دا انجینل رسول سلام کلام کې چې کوټايي ذکر کړي بږي ذکر کړي همل دور جاهل دي چې اوسري ته دان وایي چې لکه ته پاره باندې په دې تفسیر څنګه کې چې ته نو په پاره باندې تفسیر کې نو دا ربائی پا قائده تالو سی ویر تفیم و قرآن تفسید پینڈائی دکان کے پاکستان بگڈپو کے صدر کے زمان ادری واقفان موجودیت اثر و پیرالا خبر اکولی ما تا اے شیخ تفاثیر خطا در کرتے لی کہ تفاثیر کے غلطیشتے نمائی آو پھر در ما تفیم و قرآن کے پھر آئی کشتے مائی آو پھر آئی کم مې د تاسو سره لایې تفصیل ا دې کې تا وینې دوکانو ته فیمه پات غستا چیرې وېس پر د مېروس پړي یو کوم دې مې کوم دې ساسو په خې چیرې وېس د ما ته صفه کې ډېر څه غلطې وې بړې وړ یو لس مې کوي بړې وړ ما ته ډاغ تا اې کړه ما نو نه کتلې وې دا ډېر غلطې چیزې مليان وې غلطې ملان پا سپینه طور پوئی کی ملان کو پا سپینه طور نا پوئی کی ملان دا کوخایا دا سپینه طور دا پا سپوئی کی ویدا ملان سن تریا سرکے دا ایوب اوٹو نو زمان دا مردان دیپی کمشنر و سرفراز دامانسے رے اگر تولیکل حال دیس تیرکلو کی ملان دا اغن کئی چه زمان دا اوٹو نا دا شو انکه <coughs> د مونږ سره داونه کوي موليان وي او کوه مونږ سره تینداد کوي دسه وې مولا د مونږه غنډل تنګي دا دو دویشتو غاړو خبره ده مونږ نه تنګو نو کته هغه دباو کې چې بالکل جلتبه ورزول جراوتن بكم سچ بس قربان شوم بیا ای جون فن پنزړ کې ما پس سپای راवे چې پوتين جون د صاحب دا بنگله ته حاضر شه زه لرم په دلاره د مخلوق قرآن دی ډیر زیات دا ورو ترنه روان دی ډر ډک کړه مخلوقات ما ته قز کې وینند مونږیان مناظره را اورډي سی وسالیسی شم چې ما ته قوت حکومت وی لوراشه دا بنگله چلن کورصه دری سروس او لگی دری علماء صاحبان پا کناستی پڑکیوالی زمانت اوپای پسروا زنیق لرم آقا پولیس کپتان کی او داجی عبداللہ زیہ دے چھو قدر زی پی جندم خان زادا زنیق لرم کڑکی کناستی ماتری جیس تعدا کورسای دے مانا دو زمیدار چلیتی ایم لی سی را رے تقریروں کو منگ مولیانو رخ پو خاو رے منگ مولیانو پا ان د اسپیتم بابا وای اری مولاده ای من جا من جا سي اوا چر کې مولاده مليان سپوکوي زباغه سره داس یو کومه داس یو کومه توبه کې به ولې ځو دا تکي ناس ما دو ما جز ویل لشم و ما جز ورم نو تاسو وای او وری تاسو کی د و رسد د پېپيره مولاناسه خبره را دادم د تاسو مازه خبره کوم کنه مازه دې زميندار جيم نکم زميندارو ما علم دا ورماونځه کړې نو چې د علماو نو ما علم ځکنه ز د علما دي دې تي کوم دا پدیر نه مقرانيده هم دې نه سفر کو بي دې کوم چې دا مولان دي زکه د مولا د سره سند دې دې مدرسې نو دې دی سند خو دې مدرسې دله دا گیم مولا مځیدیو باندې تذکره دی باندې چې هغه وې اسخات ارام دي ته دیو دیو مولا نه فق خدای نشه مونږ مولا نه مستم مې دی مولا نه فق ويا سند دی دیږي دی سند خو مې دا, دا ما سند نه دی دا دا دا د مدینه اځل ما مازن سرود ما ا دې معنی مولا دای چې سند ورسراني هو چاغته دی قران دی او سورته مطلب وای نور پاسي نو د دې سورته مطلب وای نو د دې په قران پويږي نور سره سند شته نو د دې بې ځې چیزه کوم چې موليان نه دیو دانته موليان دی او خلک ټی برې ته خړلې ریجوتا پاتګه وانه له ساته او ولای کی وی نو седمه زه خو دې ویژتي کوم د مولیاو خلونکو دا ټول ناس ته زه دا کوم ولا استاد نه ما د تا قران چانه وکړې ته کا حضرت سره په دریش پېنه دکړي د لجبنور سره موريدي و او دې د دوی د قران چانه وکړي کلمه دې وې وره ما سره چړي ما سوی ما بل سو کوې دا هو مار داکو ما دا پارا مولانی دی چرا جمعشی ہو شور جوڑ کئی قرآن اکوئی مولان ما اکم دی پا دی ملکی مولان دی تاوی داکو مول پا زور حوالا پڑکیو تاو مولان دی تالبانو زی مولان دی تالبانو زی مولان دی تالبانو والا زی او جا کارا ضوام دا مولان دی دا قرآن دیو صورت نشی پیش کولے د خلق د ده معاشره ده اصلاح نشیوه لئے ده فقه قلاصه نشیوه لئے ده منطق قلاصه نشیوه لئے پناهو کے ده اختلاف نشی کو مرفوات منصوبات تعداد د فرع و ده مبارت چکم اجا گرده ده اغیه نشی کو خیلے نور سے نشی خیلے کوئی او کتاب ده اغیه ترجمه کرده مولاده زمو مولاده حقیقت خدا ده چې سره موږ وايي موږ لا قران دغه ناراضي موږ فورن صورت مطلب وایي زره دته تا دی کافي مطلب وایي نو مرفوته مطلب وایي دته خیر دی ته د مطلب وایي د خود وای مطلب تقسیم د موجهاتو کا او فرق وخایا زور دي دل ورته دې ته مطلب باندې نه پي دې سي انگریزایی کې پولیس کپتان تاویی چه او سو کن و پا پان جون بده یلتر اوگارو تین جون دا واقعا و پان جون داری جون میاش تاوست دار میاش تاوست پا پان جونی منگا اوو تو و او سلور سلور او زما مخی و تاسو باز کن مایخان منگا لدو زمان دا ملگیر اغلیو دار جماعت نای بان سلور کسو ما چه دیزتر در نکیدم بیدتیان سلور کسو ما چې د پرم اگلو که انطول تک زیر شو تب پولیس اولادو خوج امراغلیو دباو ما ایرادو خودلتا مری نو زبا حالتا باس کم که زبا دیل کفن دفن کم دا زبا دا طول اولادو انا مار دا سے او قتل استرگی قتل جاریو یاوی چا دب دیدی پوزی زبا کنیم بلی دیدی پوزی ما اصطاو صاف کی زه تاس زه دملان ا ديسي رالې یو شيب راګو را موږ راګو ا د څه په څوک شته ده نه ما د ديسي تاول نه نوسته ما هم خپل ذکر نه نوسته چې بار علماء دې لولار دي زماممرګي یو یز زمبلو اتفاق زم متفق را تنر نمایزه غنیته ساده جت یو خدي ما نور دا نه خلاص وسما غادي سيسته و بس تا جات نيسته ما یو درخواست نکله په عالم ما مسائل کری دین زواله نو تاسو واري د ساتو کوي مليان ما ته تا ما زه خو محمد رسول الله په قول د سات کوم به دلیله انا برجانو کوم و ما غلطی کلیلی ما حسابونه دا غلطی کلیلی کری کلی ته ولاله کلی کنه نو دې مولا په غوړه د سات نه کوم کاغا قرآن و حدیث پیش کردی نظب اوکم پر تاغا لی دلی دی نمائچه ما نی دلی دی نصبان در سخاط اپنی اصحاب اوکم کیا اوکم پر رواق لیوی راوی قصد اولیاء کرامت حق دی او دمورد کو حال پویی دی سخاط حق حق دی ام پینزم اصحاب ما اوکود کمی خود ما تایو ما دعوت جاری یا کافر دی څه دی ما یاده تاسو مخنين وغاته کړل څه دی ما یاده دې تاسو ګډا طور کې غم کاثر دي پریس ګتا نه سو ان دې کې ورته دې د ما را وکړي من نه زما د ما ډېر خلک شي دي زه پوه شو خبره کوم پیدا کا فر دې ما آو پیدا کفر دې ما آو څه دې دې ما مولیان های صرف شامی که راقیل یقای شامی رومی خودنه پیجنم جزا شامی و رومی قرآن او خایی قرآن تر تا ما تا این مقه مای مقه والا زم که تا منسیر او قاره دا اولی که که پرنبای فیصله او شا او دا ثابت شو که دا غلط تا دا مقه نزم منسیر او قطبای بود اگه پا... مای پختول که بدی که که پرنبای پده مسئله مناظر افلانی په پی دلایل پېښره او داس که تونې په دواله اوس دویه مسله یې شروع کړو پینځه مسله یې پینځه وړو باندې څه څنګه ميزه نه نقل راکې وې موږ نقل نه درکو ما یې نقل خبره کوي ما نه سر څو شایمه کړو دایزه چلانګم کته اورې نو چلانګ کړي ميزه کې تا فیصله نه کوي دا څه زله بنشای کو یو وکیل نه سوړې سیدا کو دې شته که غلط او نصافه السلام علیکم اچ تا وکړه ته سلام غږه یې وکړه بیرته له دې بلور ډیره جوړ شو و او سمسته همدیان یو څو ماته چې څار سمه ښه ځي څار سم را پاسې پجړاشه ماته ماته خیرې و ما یو دې مې د څه خیرې و بزویری دې د تان نه صادق خبرو کې ما دا سر معلوم کړ کته خیرې کې خوخه <خيب> مازه سيد د خیر دي کنه کوم ځتا ته کو حقیقت خدای دی چې ملک ملا چرته دي خدای وي نو منګل د فرکمن غټو مده مې پساری بندې زوم پساری مونږ یو ترجمه واوري ناغم په بورډر کې شیخ القران اړيوتلې کوي په دنباره او ته دوام ذکر د سجرون دی مون تسدیق نه وکړي عظمت قریبن <خلیباً> شپته کال کیګه زرم ما تا خلک وای تفسیر لګه معلوم شکده چا دا صاحب باندې پهېګم کنه یش پته کال افسړې درڅږي او هغه تر اوسه وای چې دا صاحب ګور دا ونا دانوه الرب او اجزیو پر رب نو ربتا نو الله روزما یزما دما دتاب او ادا دار اشتیا اته فیصله کوون کې له فیصله کوونکو نه نو الله انور انہو عمل غیر صالح دے, دے خاؤن انہو جو عمل غیر صالح دے خاؤن عمل ناکارا دے مطلب دا دے چی اصل اولاد فاغا دے چی اگر دے نیک عمل جیئے مانا اداشوان چی بدعمل جیئے وقت اسی جیئے وائے تاقواصل فضا دے شعوت شے دے انہو عمل غیر صالح دے خاؤن دے دو ناکار نن کار عمل کرے انهو ذمیر سوال کرے انهو دا سوال ستا چي دا درسم ده انهو عمل غير صالحا دا سوال ستا چي دا خکار ده عمل نیکنه ده ene بدوم نه ده خنه کوم نه ده معنی فن در تکونه نبدای دینا چه نشه ناپوه ناپوه نکار مکوه وینو علیه السلام اللہ پناوارم پتاثره چه غارم تانا چه مالا دلیل دلیل دنی کئی نی اکا بخنونک ماتا ارحمونک نشنبت تاوانا اینو کس شا دکیشتا اینا دانا چه در غرن کس شا پا سلامتی آسر اپا خیر پتابی اپاو متنو چی تاثر دی دو لغزا یاو بچ بے عذاب سلام بچ دا عذاب ادویم اللہ بتا کہ خیر ہے چاہیے بائی سرے بچ بی ہوگی بچ بی خوب بسترہ ہی نہیں نا بچ بہم یہ دا عذاب نا ادویم خیر بی بتا رسدرے لغزرازی دیبرائیم علیہ السلام آقے کے اپا امتنو چتاثرہ دی حدیر امتنا فائدہ بارکم دنیا کے نوبر و سوم دې تا تر په دا, دا اخبار د غیب تا تا پتنوا او موږ تا تا درشينه پیغمبري نذرو ریټنګ نه ته پېژن کې پدې نه سا پوم پوکا نو تلګو سیگا اتسلي نبي عليه السلام تا داور توحید او دمه عالم له کل شازیم نه هم چیوالی دي چې الله عالم دې ادم تن ریشينه پیغمبري تلکه من نمبر او سره وروم کله کو عاقبت انجام به تر د پا یو اکه ذکر شو مفصل پدې باندي کې ال عبادت لله او د مو د موکه الګریمو ادهنتا د یودایو علیہ السلام